Povestea vieții mele, pista 29. Ar mai fi mulți oameni politici de pomenit, precum Vasile Lascăr, Teodor Roseti, Alecu Constantinescu, Mihai Perechide, Juvara Maiorescu, George Cantacuzino, Constantin Olănescu, Generalul Manu, Fotin Enescu, Gheorghe Mărzescu etc. Dar aceștia n-au fost amestecați atât de aproape în viața mea, cu toate că va fi vorba de ei mai târziu, când voi povesti anii maturității mele. Printre diplomații țării mele aveam mulți prieteni. În tinerețea mea, cei mai de capetenie erau cei trei frați Ghica. Numele Ghica e foarte răspândit în România și când se scrie cu Y în loc de I, arată sângele albastru. În istoria românilor au fost mai mulți domnitori din neamul Ghica, dar numele lui era atât de obișnuit încât se povestește o anecdotă nostimă despre un străin care, intrând în societatea românească, făcuse cunoștință cu atâția Ghica, încât ajunsese să creadă că acest cuvânt însemna o dregătorie de cinste. Cei mai mulți Ghica ce întâlnise, fiind oameni în vârstă, când ei fu prezentat un Ghica tânăr, Străinul strigă mirat, atât de tânăr și totuși Ghica. Emil, Alexandru și Grigore Ghica erau câtești trei miniștrii României în diferite posturi, unul la Berlin, unul la Viena și unul la Constantinopol. Emil I. Ghica, 1848-1911, își face studiile la Paris. Din 1874 a lucrat în diplomație, parcurgând diferite trepte ale acestei cariere, fiind acreditat la Petersburg, Paris, Sofia, Belgrad, Viena, Atena. Din 1891 era ministru plenipotențiar la Viena. Câtești erau încântători, dar cel mai plăcut dintre ei toți era Emil Ghica, cel de la Viena. Înfățișarea lui te câștiga în chip neînvins. Era un omuleț mic, cu nasul cân și cu păr puful, mai târziu alb de tot, dar pe atunci cărunt. Avea picioarele scurte și le ținea cu vârful întors înăuntru. Pierița obrazului era albă și trandafirie, iar zâmbetul și glumele lui nespus de fermecătoare. Era un diplomat de seamă, mult prețuit în toate posturile ce a ocupat și cât se poate de bine ajutat de aristocratica și inteligența lui soție Caterin, născută Florescu, care la statură se potrivea întocmai cu soțul ei. Amândoi clătuiau perechea cea mai plăcută ce-și poate cineva închipui. Erau apropiați, plini de demnitate și de duh. O oră în a lor era o adevărată desfătare. Grigore Ghica era însurat cu o a reginei Natalia a Serbiei, o femeie nespus de frumoasă, cu cele mai desăvârșite trăsături și cu un minunat ten de brună. Grigore I. Ghica, 1847-1911, și-a făcut și el studiile la Paris. Din 1874 intră în diplomație, unde primește diferite acreditări. A fost ministru plenipotențial la Berlin din 1888, până în 1896 și după aceea la Paris. Era foarte mult admirată în societatea berlineză, unde chiar Kaiserul, după cum se spunea, nu rămăsese rece în fața farmecului ei, cu toate că nu avea mare slăbiciune pentru femei. Mariet Ghica, măcar că era deșteaptă, plăcută și chiar originală, nu era o ființă cu care să te învoiești ușor, cum era acum sa Caterin. Mariet știa uneori să fie tăioasă și începătoare, dar eu, filmarea admiratoare a frumuseții ei, o vedea întotdeauna cu deosebită plăcere. Și ea și Caterin petreceau de obicei vara la Sinaia cu copiilor și locuiau în două frumoase vile, una lângă alta, în aceeași grădină. Al treilea frate, Alexandru Ghica, era cel mai mucalit. Trecea drept om cu purtărâșoare, mobesiu J, și era despărțit de soția sa. Avea trei copii, o fică, Jean, și doi fii, dintre care unul se căsătorii mai târziu cu o domnișoară Zinger, și a avut mulți bani de cheltuit, pe când tatăl său se îngreșea numai din datorii. Jean, fica lui, avea cei mai frumoși ochi din lume, ochi ca luminoși, care păreau plini de o căldură arzătoare. De Jean, îngrijea mai ales mătușa ei, Mariet. Alexandru Ghica avea mare simpatie pentru mine. Era un om grăsuliu, jovial, ale cărui glume între bărbați erau parese ca împipărate, însă îi plăcea societatea femeilor, ceea ce îi pricinuia multe încurcături. El și Jean nu treceau drept oamenii cei mai de spirit din România. Se socotea nepotrivit ca o tânără prințesă să arate simpatie unui om ca Alexandru Ghica. Îmi amintesc cuvintele mângâietoare ce mi le-a spus într-un timp, că eram cam copleșită de nemulțumiri. Inima lui largă nu putea suferi să vadă o ființă tânără atât de abătută. Într-o zi, înainte de nașterea unuia din copii, staam ghemuită într-un colț, pe când o la adunare de tineret, mai în vârstă decât mine, juca tenis. Giga se apropie de mine. Alexandru Ghica, ca și încântătorul său frate Emil, umbla cu vârful picioarelor întoarse înăuntru și privindu-mă cu o dragoste părintească, zise... Crede-mă, frumoasa mea, prenses noante, lumea te iubește mai mult decât ți se dă voie să o crezi. Nu ți-e fie ce om dușman cum ți se dă înțelege. Țara te iubește și se bizuie pe dumneata, așadar, fii curajoasă, nu trebuie să pierzi nădejdea. Mă întreb dacă își dădea seama de binele imens și înviorător ce cuprindeau cuvintele lui. O vorbă bună, rostită într-un ceas de durere, e într-adevăr ca roua pe iarba arsă de soare. Un autor german dintre favoriții mei spune că nerecunoștința nu e alt decât lipsă de experiență și aș dori să adaug că recunoștința e pentru suflet o mană cerească. Cel ce se poate preda din toată inima sentimentului de recunoștință e cu adevărat un om bogat. Mă simți bogată după cele puține cuvinte rostite de Alexandru Ghica și atunci, uitându-mă la el pentru prima oară mai amănunțit, îmi dădui seama că de la tatălui moștenii sejan, ochii calzi și catifelați. O chestiune mereu arzătoare în viața unui prinț e aceea privitoare la prieteni. Niciun om, fie el rege, nu poate străbate viața fără prieteni. Cel puțin așa mi se pare mie. Prieten e unul din cuvintele cele mai sfinte din graiul omenesc. S-au scris cărții întregi despre prietenie. Și vrednic de milă e cel ce ne-a cunoscut îngâierea, frumusețea și însuflețirea prieteniei. Când e vorba de un rege însă, prietenia aduce netăgăduit în curcături. Regele Carol, monarhul înțelept, stăpând pe sine, cumpănit la minte, era împotriva prietenilor în viața unui prinț. Cunoștea greutățile și chiar primejdile prietenilor în palate și la sosirea mea în țară decretase formal că nu voi avea prieteni. La început se putuse împlini voia lui, căci fiind încă foarte tânără și sub dependența a prințului și a regelui, am fost ținută strâns de parte de cei de vârsta mea. Sau dacă îi întâlneam vreodată, aceasta se întâmpla numai în mijlocul mulțimii, fără nicio intimitate. Dar prea eram plină de viață, aveam prea multă putere de atracție magnetică pentru a nu i insufla prietenie. și singurătatea mea deștepta în ceilalți dorința de a răzbate dincolo de hotarele ce mă îngrădeau. Afară de aceasta, nemărginitul meu în spre viață și libertate nu putea fi încătușat multă vreme. Nu eram dintre cei ce primesc cu supunere să le fie inima și sufletul înfometate. Azi, după ce am străbătut o cale lungă, pricep de ce unchiul era atât de temător de prieteni pentru membrii cei tineri ai familiei lui. Tinerețea întinde mâna spre tinerețe și e nepricepută în alegere. Dorul ei de tovărășie, de un suflet apropiat, e atât de mare, încât poate ușor la drept aur, o imitație ieftină. Tinerițea e nechipzuită și pripită, a ori stă să cântărească urmările și vede toate prin prisma dorințelor ei. Unui suflet fără vicleșug, chipzuiala îi e ceva necunoscut și ușor îi sentind curse. Când e însă vorba de familia legală, orice pas greșit ajunge fără doar și poate la urechile tuturor, de aceea nu este îngăduit ca altora să se înșele și să dea naștere la încurcături. Unchiul știa toate acestea, dar eu, la vârsta mea, nu mă puteam învoi cu înțelepciunea lui. Fie ce ființă omenească trebuie să descopere adevărul pe sama ei, rar se întâmplă ca experiența altora să-i fie de folos. Ascultăm, dar nu ne pătrundem de cele auzite. Durerea de măsea a altuia nu-mi dă mie junguri și niciodată nu mă pot simți în deplină simpatie cu el dacă nu mă doare și pe mine măseaua. Și eu, la rândul meu, am cugetat asupra prietenilor regilor și n-am ajuns la nicio dezlegare mulțumitoare. Prieteni avem și trebuie să avem, dar niciodată nu va fi ușor să le pui gazuri și să-i menții în hotarele cuvenite. În viața oamenilor de orice treaptă pot fi prieteni și buni și răi, dar nu se află chiar de la început o inegalitate a castelor, care să nască o nepotriveală între valori. Prietenii regilor, oricât ar fi de minunați, de altruiști și de neîncrezuți, sunt totdeauna un prilej de pismă pentru cei din afara cercului. Ajung punctul privit de ochii tuturor. Sunt priviți cu aprobare sau dezaprobare, după prețuirea nu totdeauna nepărtinitoare a celor ce n-au fost aleși. Să nu spui încrederea în prinț, spune zicătoarea, totuși de câte ori n-am văzut eu, dinăuntru cetății, că foarte adesea cei din afară au silit pe prinț să fie schimbători, iar nu firea însă și a prințului. Mi s-a întâmplat chiar mie, precum și altora, să cunoscă durerea de a fi nevoită, din pricina opiniei publice, să părăsesc un prieten. Apoi mai sunt și prietenii prietenilor tăi. Aceștia sunt adesea primejdioși, precum totdeauna primejdios într-un palat, este orice alcătuiește într-un câtva un clan Aceasta se poate vedea în tot lungul istoriei, totuși se repetă atât de des și mai totdeauna fără știrea ființei, în jurul căreia se învârtește totul Nimic nu se poate întâmpla neștiut într-un palat, orice lucru e aflat de toți A păstra o taină e aproape cu neputință Primeștia prietenilor noștri stă în faptul că adesea se slujesc de favoriți ca de un mijloc pentru a ajunge până la urechea regală și a-și satisface ambițiile. Nu se lingușiți numai regere și prințul, ci și prietenii lor, iar prietenii acestora sunt uneori mai slabi față de lingușiri decât persoanele legale. Puțini oameni sunt destul de tari sau de altruiști ca să nu se bucure că au fost aleși și uneori e îndauna acelui căruia i s-au devotat. Cu toate că sunt o aprigă apărătoare a castei mele, sunt dintre acei ce pot privi lucrurile sub toate unghiurile și trebuie să recunosc că graiul obișnuit la curte e adesea lingușitor. Însă nu din pricină că noi dorim astfel sau că cei ce ne laudă sunt fățarnici, dar pentru că de când e lumea așa a fost. Cei mari, fie ei regi sau nu, sunt totdeauna întâmpinați cu vorbe măgulitoare. Ei însuflă teamă pentru că sunt puternici. Acesta e blestemul puterii că nimeni nu se poate apropia de ea fără a-și pregăti dinainte cuvintele ca să fie bine primite. Orice om care se apropie de suveran vine cu propriul său adevăr, așa cum e hărăzit de propria lui lumină, dar acel adevăr a străbătut multe minți înainte de a ajunge la urechea suveranului. Așadar, e nedrept să se spună că un suveran nu aude niciodată adevărul. Aude din potrivă prea multe adevăruri și uneori, ne mai știm nici el pe care să-l primească, se lasă îndemnat de firea lui omenească să aleagă pe acela care e mai plăcut de auzit. Puterea e și strălucită și înfricoșătoare, întrânsa zace germenul tuturor putințelor, dar puțin dintre cei cărora le-au fost hărăzite sunt destul de mari la suflet ca să nu se molipsească de înrârirea ei distrugătoare. Chiar respectul ce îl tuturor îi ispitește să facă abuz de puterea ce le-a fost dată. Niciodată n-am înuit puterea, dar am fost aproape de cei ce o dețineau și în nenumărate rânduri m-a mirat și am fost mâhnit, văzând cât de tulburată era limpezimea judecăților, de lingușirea celor ce își puneau în minte să se facă stăpâni pe voința lor. Aceasta nu se întâmplă numai la regi, ci tuturor celor care ocupă un loc de seamă. Cei ce sunt în opoziție sau în afară de cetate păstrează de obicei o vedere mai netedă, mai echipzuită, când, bineînțeles, nu sunt pătrunși de gelozie sau de josnică reavoință. Când însă dobândesc arândul lor puterea, am văzut cu părere de rău cum le pierea treptat independența de cuget și cum începeau să facă în tocmai ceea ce criticaseră când erau simpli spectatori. Trebuie să spun spre cinstea regea lui Carol că era acumpănit la minte, cum rar s-a văzut. Îi plăcea puterea și nu era lipsit de unele șertăciuni, dar erau neînsemnate și nu se poate spune că l-au stăpânit vreodată. Se credea un mare politician și poate așa și era. Oricum ar fi fost, era înțelept și plin de chip zuială. aprinsă în fața lui, niciodată nu i-a tulburat judecata. Avea o înaltă idee despre priceperea lui, ego la el era mai presus de orice, însă fiind deplin stăpân pe sine și ajuns dincolo de orice dorință, era destul de tare pentru a stăpâni pe alții și știa cum să-i țină la distanța cuvenită. Se pricepea de minune să alcătuiască un adevăr al său din toate adevărurile ce îi se aduceau. Regele Carol nu avea nicio năzuință omenească, își stăpânea cu aceeași putere inima ca și nervii și dorințele. Lăsase în urma lui toate patimile, sta singur în fața vieții cu ochiul limpede, cu voința de fier. Nu-l mânau nicio simpatie și nicio antipatie personală, era nepărtinitor, impersonal, prevăzător și credea în dreptul lui de a domni. Dar fusese un stăpân aspru, umbra lui ne neapăsase tinerețea ca o povară, dar știa să mânuiască puterea așa cum se cuvine, fără patimă, cu răceală, cu dreptate și în mâna lui, Puterea nu se deda la niciun abuz. Faptul că nu înțelegea pe cei tineri, se trăgea din marea lui stăpânire de sine. În ochii lui, orice nu era muncă era deprisos, nevrednic și aproape fără înțeles. Unchiul era exigent, însă cu oarecare lărgime și nu simțise niciodată nevoia de a avea un prieten. Eu însă aveam nevoie de prieteni. Pe când scriu acestea, se perindă în fața ochilor mei multe chipuri de bărbați și de femei, de oameni mari sau neînsemnați, de neamuri diferite. De amintirea lor se leagă și bucurie și durere, veselie, râs și lacrimi. Uneori îți alegi prietenii, alteori te alegi ei. Norocul și împrejurările de bună seamă joacă aici un mare rol. Dar totuși, legea atracției e aceea care precumpănește. Mai sunt din nefericire și ființe pe care le rapsi pentru că nu te lasă inima să înlături sârguitoarea lor apropiere. Uneori ajung o povară în calea ta. Ar fi mai bine să nu ai milă de la început, dar trebuie să spun cu părere de rău că mi-a lipsit întotdeauna curajul în această privință și din pricina acestei slăbiciuni s-au ivit nesfârșite încurcături în viața mea. Mi-a venit prea greu să rănesc sensibilitatea cuiva, or să umilesc chiar pe ființa cea mai neînsemnată sau mai nevrednică, dar ați ți împovărat viața din milă cu persoane care nu se potrivesc cu tine, e o greșeală de care totdeauna te căiești mai târziu. Această greșeală am făcut-o nu numai odată. La început, din pricina singurătății mele silite, mi am ales prietenii îndeoseb dintre străini și anume dintre diplomați. Sir Huck, ministrul Angliei și Lady Wyndham aveau două ofice, Florence și Nelly. Florence avea mare talent la pictură, era o fată serioasă, plăcută și împărtășea gusturile mele artistice, pe când Nelly râdea mereu și avea patimă pentru călărie. Așadar, mă întovărășea în plimbările mele călare. De nenumărate ori ne-am gonit cai în galop nebun și acesta, făuri între noi o plăcută tovărășie, întemeiată pe dragostea ce o aveam amândouă pentru același sport. După familia Wyndham veni ca ministru al Angliei Sir John și soția lui Lady Kennedy, care avea o singură fică și patru fii, dintre care trei au murit mai târziu în Marele Război. Ione Kennedy se născuse în Japonia, de aceea a purta numele de Ione cu răsunet exotic și melodios. Era o fată frumușică și bălaie ceva mai tânără decât mine. Ne vedeam des și ne împrietenirăm temeinic. Aveam caractere foarte deosebite, ba chiar se întâmpla uneori să trezesc în prietena mea mirare, căci era o fată timidă cam deodată chiar. Eu era mai neastâmpărată, mai pripită, îmi păsa mai puțin de aparențe și propovăduiam cu o îndrăzneală nestăvilită care uimea pe Ione vederile mele despre libertate. Uneori o cam speriam, dar inima ei iubitoare nu cunoștea nimic decât de votamentul și când nu pricepea, nu și îngăduia să judece. Câteodată însă trecea pe fața ei o umbră de neliniște, aproape de jignire, când îndrăzneala mea părea că trece peste granițele severei ei elegiuiri. Ione și cu mine ne împărtășeam impresiile, ne plăcea plimbarea împreună, discutam despre cărți, artă și chestiuni sociale și chiar cu mult interes despre cunoștințele noastre. Părerile noastre despre oameni nu erau totdeauna aceleași, ceea ce era cu atât mai înviorător. Ione, cu toate că era timidă, uneori chiar temătoare și de o sensibilitate netăgăduit prea vie, făcea parte din ființele ale căror principii fundamentale sunt neclintite. Sub aparenta ei slăbiciune era o tărie ascunsă pe care totdeauna am admirat-o. Ione mă întovărășa și ea în plimbările călare, cu toate că era o călăreață mai puțin îndrăsneață decât Nelly Windham. Familia Kennedy stătu mai multă vreme în București, așa că legătura dintre noi dăinui mai mult și prietenia noastră nu fost mulță din rădăcini când veni tristul ceas al despărțirii, astfel încât și mai târziu în viață nu ne pierdurăm urma una alteia. Inevitabila schimbarea diplomaților dintr-o țară în alta era pentru mine o necontenită durere. Am cunoscut multe ceasuri de întristare când despărțirea de prietenii mei a fost o adevărată sfâșiere. Mâhnirea era cu atât mai mare cu cât despărțirea avea să fie definitivă, mai ales că pierea o bucată de viață ce nu se mai putea renoi. În țara depărtată în care venisem și din pricina strictelor reguli la care eram supuși, prietenii și cunoștințele din diplomație jucau un mare rol în viața noastră. În timpul dinainte de război, legațiunea austro-ungară era atotdeauna numeroasă, compusă din oameni eleganți și foarte plăcuți din punctul de vedere monden. Avui printre ei nenumărați prieteni. Cei mai de căpetenie erau contele și contesa friț Lariș. El era un călăreț de seamă și avea cai de soi. Soția lui, Mei, o femeiușcă frumoasă cu obrajii trandafirii și ochi albaștri, ajunse una din prietenele mele cele mai intime părea totdeauna fericită și părul ei bălai se învolta ca un nimb în jurul chipului ei radios. Contesa mică sau credincioasa mea tovarășe, cum o numeam, petrecea prea multă vreme născând sau îngrijind copii pentru a fi o adevărată călăreață, dar ne însoțea totuși în excursiile pe munți. De fapt, nu prea era iubitoare de călărie, măcar că aceasta era patima de căpetenie a familiei Laris. Cu toate că nu puteam gusta la o plăcerile acestui sport, ne vedeam des și se născu între noi o prietenie călduroasă și statornică, întemeiată pe lucrurile bune și plăcute ale vieții. Era o adevărată tovarășie a două femei tinere, iubitoare de viață, într-un timp când viața era ușoară și când lumea trăia într-o pace prosperă. Nu se ivi niciodată nicio umbră sau vreo neînțelegere în prietenia noastră, care a fost toată numai soare și zâmbet. Friții era adorat de soția lui, ieșea adesea călare cu mine. Mai târziu aduse din țara lui câini de vânătoare și organiză vânători care îmi făcură mare plăcere. Cam pe atunci și chiar puțin mai târziu, făceau parte din legațiunea austro-ungară, câțiva tineri austriaci foarte plăcuți, precum contele Lago, Rubido Zichi, colonelul Rovadovski, baronul Gal, toți înfocați călăreți și dansatori. Mai era și Otto Franz, înalt, cu o înfățișare atrăgătoare, ochi șăgalnici și zâmbet prin de taine. Suferise de curând o operație și nu putea încăleca. Însă era cât se poate de deștept și un tovarăș nespus de plăcut. Mai erau și Pejatchevici, Ceconix și încă alții, precum mei și Carl Fürstenberg, frate mai mic al lui Max Fürstenberg, marele prieten al Kaiserului. Otto Cernin și alții răspândiți acum în diferite țări după năruirea Marelui Imperiu. Otto Carfon Cernin, 1872-1922, om politic și diplomat austro-ungar. Ministru plenipotențial potențial la București, 1913-1916 și ministru de externe, 1916-1918. Mei Frustenberg era una din cele două festetics care fusese răcumine la neuitatea bătaie de flori de la Nisa. Când avurăm atât succes între sora noastră împodobită cu ramuri de portocal. Era o femeie drăgălașe cu vorba domală și cu o privire puțin tel ce îi sporea farmecul. Era una din ființele cele mai blânde și mai potolite pe care le-am întâlnit vreodată. Nimic nu-i tulbura liniștea, vorbea de întâmplări uimitoare cu un calm desăvârșit și povestea anecdote nemai auzite, parcă ar fi fost rostite de un copil, fără a pune în relief înțelesul lor. De când sunt, n-am văzut într-o femeie o sinceritate mai placidă, mai lipsită de emoție. Orice întâmplare chiar nemai pomenită era istorisită de a fără comentarii, cu același glas blând, domol, neturburat. Era o despătare să o asculți, dar nu se străduia câtuși de puțin să fie nostimă. Pielița obrazului ei era de o frumusețe desăvârșită. Avea un scurt, ce se sfârșea într-un vârf pătrat de toată nostimada și un păr ca aurul. Soția lui Otocenin era englezoică, fică a lordului Greenthorpe. Căsnicia lor era ca furtunoasă și mai târziu s-au despărțit. Contesa Cernin era cât se poate de plăcută și de o înaltă cultură, dar avea o fire prea vijelioasă. El era un mare sportsman, avea o bărbie de om încăpățânat ca lui Mussolini și privirea rece și severă. Eram prietenă cu amândoi și auzeam pe fiecare povestindu-și în felul său cazurile, dar niciunul din ei nu se supăra că celălalt mi se destăinuia. Într-un chip ciudat, ajunsesem din pricina dragostei ce avea fiecare pentru mine, o trăsătură de unire între ei. Dar prietenii mei, cei mai scumpi dintre toți, au fost Waldorf Astor și sora sa, Polin. Am făcut cunoștință cu ei în anul încoronării regelui Eduard, într-o duminică la un prânz la Cliveden, și după străvechea datină, toată lumea acolo iese duminica din oraș. Eduard al VII, 1841-1910, regele Angliei din 1901. Căsătorit cu Alexandra, prințesa Danemarcei, unchiul reginei Maria, fratele mai vârstnic al tatălui ei. El a fost inițiatorul antantei cordiale. Fusese o invitație ca multe altele, de simplă politețe, dar a fost punctul de plecare a unei foarte scumpe prietenii, care a avut mare însemnătate în viața mea. Din prima clipă în care mi-au fost prezentați, am simțit o puternică și instinctivă simpatie pentru aceste două ființe încântătoare, fratele și sora, și eu le plăcui la amândoi. Prânzul fost atât de reușit încât familia Astor ne pofti pe soțul meu și pe mine, cu suitele noastre, să petrecem câteva săptămâni la Cliveden, ca să așteptăm ziua în coronării ce se amânase din pricină că Eduard se îmbolnăvise subit. O pereche mai plăcută decât Waldorf Astor și sora Sapolin nu mi-a fost dat să întâlnesc. Prin nu știu ce întâmplare norocoasă, era o desăvârșită potrivire în gusturile noastre. Nu știu cum se făcea, dar priveam viața în același chip, aceleași lucruri ne plăceau sau ne plictiseau și aveam cam aceleași păreri și aceleași idealuri. Fratele și sora și mai entuziaști ca mine găsiseră o tovarășe înțelegătoare pe care se puteau bizui. Cu toate că eram ceva mai în vârstă decât ei, împărtășeam orice speranță și orice temere a lor, orice năzuință și ambiție, iar ei îmi dădeau fără preget, tinerească și încântătoarea lor simpatie. Acele câteva săptămâni, în frumosul castel Cliveden, fac parte din cele mai desfătătoare amintiri ale mele. A fost o fericire fără margini. Fiind însetată de viața pentru care mă născusem, găsisem la Cliveden o viață sănătoasă, plină de libertate, în locuri de o rară frumusețe, și a unor ființe tinere, cât se poate de potrivite cu mine. Doamna Astor murise când erau copiii încă mici, iar domnul Astor, cu în numeroasele lui afaceri, era un tată cam aspru și neînduplecat, cu obiceiul și gusturi neîmpărtășite de copiii lui. Imens de bogat, trăind o viață mondenă convențională și totodată pătimaș iubitor de științe, nimic întrânsul nu amintea și părintească. Plin de principiile cele mai înalte, insufla totuși copiilor lui un soi de teamă. Tinerii astori, cu toate că erau foarte iubiți în societate și aveau totdeauna casa plină de musafiri, simțeau în viața lor o oarecare singurătate. Aceasta lăsă loc liber pentru coavârșitoarea prietenie ce se născu între noi. Mai aveau și un frate mai mic, John, pe atunci la Ethan, și o soră mai mică, atinsă de o gravă boală de inimă atând școala unde sunt crescuți aristocrații englezi. Polin era ca o mamă pentru copila bolnavă și își petrecea nopțile îngrijind de ea, căci noaptea suferea fetița mai rău. Waldorf căzuse odată la un joc de polo și se rănise grav la genunchi, așa încât fu nevoit să umble cât timp sprijinit într-un baston. Tânăr și iubitor de sport cum era, neputând pe atunci să încalece pe șa bărbătească, mă întovărășea în lungile plimbări călare pe șa de femeie și îmi împrumuta cu multă dornicie toți poneii lui de polo pe rând. Astfel ne plimbam împreună în toate împrejurimile și rătăceam nesfârșit prin încântătoare meleaguri sau alteori goneam prin parcul din Windsor. E cu neputință să descriu până în ce grad mă încântea viața la țară, liberă și ușoară cum e în Anglia. Era o fericire ce nu cunoștea margini. Știam că era numai un răgaz, o oază în obișnuitul și al zilelor, o vreme ce nu avea să se mai întoarcă. Dar am trăit acele săptămâni cu toată înflăcărarea firii care știe să se bucure de lucruri și totodată să simtă o adâncă recunoștință pentru tot binele ce a fost hărăzit. Tot ce primeam la Cliveden era bun, sănătos, spunea din inimă, iar tovărășia acestor două ființe desăvârșite, frate și soră, era pentru mine mai de preț decât aș putea spune. Polin avea un chip încântător, înconjurat de păr castaniu ondulat. Ochii erau mari, căprui și nespus de strălucitori, cu o privire totdeauna cam uimită, parcă orice lucru i-ar fi părut o minune. Mișcările ei aveau o mlădiere desăvârșită. Era vioaie, plină de duh și avea un râs fermecător Întrânsa era ceva ce-ți amintea o gazelă Ținuta ei avea o liniște plină de demnitate Cum rar se întâlnește la o ființă atât de tânără Cu toată drăgălașa ei veselie Plutea parca asupra ei ceața unei mâhniri Datorită desigur sigur bolii micii sale surori Și faptului că pierduse prea devreme pe mama sa Se simțea și în aldor ceva din aceeași mâhnire Era mare asemănare între sora sa și el avea și el ochii mari, căprui catifelați și un surâs încântător. Era înalt cât se poate de subțire și avea o purtare întrucât vasfioasă, care îi sporea încă farmecul. Vocea lui era joasă și nespus de plăcută. N-am întâlnit niciodată o mai atrăgătoare îmbinare de veselie și de curtenie ca în aceste două ființe venite de peste ocean. În aceeași toamnă muri subit sora lor cea mică, iar Waldor și Polin, venire la mine la Sinaia, el, ca să se întremeze după o operație ce îi se făcuse la genunchi, ea spre a se mângâia de îngrozitoarea singurătate pricinuită de moartea surioarei pentru care fusese ca o mamă. Astfel se stabili obiceiul nespus de plăcut pentru mine de a-i găzdui în fiece an. Waldorf și Polin erau amândoi de o sănătate plăpândă. Îi îngrijeam pe amândoi pe rând. Mai în vârstă decât ei și totuși încă tânără, mă purteam cu ei ca o mamă, Fiind totodată tovarășa lor Le plăcea România, îi admirau frumusețile și originalitatea Marele interes ce arătau pentru ea, întări și mai mult în mine Dragostea tot mai mare pentru țara mea adoptivă Prietenia lor desăvârșită îmi dădea curaj și nădejde Și îmi dăruia o tovarășie de care eram însetată De asemenea, felul hazdiu în care mă ajutau să mă înfrunt necazurile și greutățile îmi deschise o priveliște nouă asupra vieții și îmi dădu o încredere mai mare în cele ce mă înconjurau. Waldorf avea o fire nespus de duiasă și de altruistă, lucru neobișnuit la un om atât de tânăr. Se gândea mereu la ceilalți și necontenind scocea prilejuri pentru a le face plăcere. Această neprețuită însușire îmbinată cu un simț ascuțit al umorului, Făcea din orice lucru un izvor de veselie, până și în ceremoniile oficiale și din sărbările naționale. Regele Carul prețuia pe acești doi tineri, purtarea lor era desăvârșită, iar interesul ce l-arătau pentru România plăcea severului suveran, așa încât consfinții, prin aprobarea sa, prietenia lor. Bineînțeles, rămânea primeștia unor gelozii ce s-ar fi putut ivi, nimicind o tovărășie care era bucuria vieții mele. Obișnuită să tremul pentru tot ce mi era drag, după ce mă adânc de nenumăratele intrigi în centrul cărora se situa marele inquisitor, nu mai îndrăzneam să nădăjduiesc într-o viață pașnică, însă neasemănata dibăcie a acestor frați scoase la liman luntrea prieteniei noastre, fără ciocnire cu stâncile care ar fi putut-o răsturna de atâtea ori, cu toate că mai tineri erau mai pricepuți decât mine în ale lumii. Știau cum să mă în boldurile prea nechipzuite și, în multe rânduri, m a învățat ce înseamnă măsura. Mai mă iubeau cum trebuie să iubească prietenii cei buni. Nu orbește, ci cu inima întotdeauna, gata să înțeleagă și să îndrume. câtești trei patima pentru cai. Waldorf, călăresc trecut, îmi datu multe povețe asupra călării, sportul meu preferat. Eram, bineînțeles, o școlăriță destoinică și voioasă și îi urmăam cu pricepere sfaturile, după cum mărturisise și el. Căută în Anglia cai pe placul meu și astfel grajdul meu se îmbogăți cu câțiva cai minunați, ponei pentru polo, cai de vânătoare și pur sânge. Cel mai scump dintre ei mi-a fost un ponei cu ochi focoși numit Avion Airship, un adevărat diavol de roip cu glezne albe care își căpătase numele pentru că era mai mult pe sus decât pe pământ. Nu pornea niciodată din loc, fără să-și joace mai întâi membrele, dar uneori se ridica de la pământ cu câte -și patru picioarele deodată. Dar și era frumos, de o frumusețe care face și acum să-mi inima de bucurie când mă gândesc la el. Waldorf adusese niște pone și pentru copii. Era idolul lor. Se nebuneau după mister Anne, cum îl porecliseră nu știu pentru ce. Și-am făcut cu toții nenumărate plimbări călare pline de întâmplări. Făceam și ascensiuni în munții Sinai și poposeam printre nori sub corturi joase militarești. Vizitam diferitele Hergeli din țară și Waldorf mă învăța multe despre cai și diferitele lor rase. Orice lucru mă interesa și îmi prietenii peste tot pe cât îmi îngăduiau posibilitățile. Căci pe acea vreme de-abia se iviseră automobilele și noi nu aveam niciunul pe seama noastră. Apoi plimbările ne erau îngăduite de vrerea regelui Carol. Au fost patru ani de prietenie desăvârșită, în care am împărțit toate împreună. Mă uit înapoi la acei ani cu încântare, cu adâncă recunoștință. Au fost aproape fără niciun nor, dar, bineînțeles, soarta aștepta pe prietenii mei și la urma urmei ne despărții. Polin se mărită cea din și Waldor se însură după doi ani, dacă nu mă înșel. N-aș putea spune că n-am rămas în urma lor în mare singurătate, dar viața e plină de desrădăcinări și de renunțări. Nimic n-a putut să zdruncine prietenia noastră, dar se sfârșise scumpa și intima tovărășie dintre noi, n-a rămas decât recunoștința fierbinte pentru ceea ce fusese un bine atât de mare. Încetul cu încetul, trecând anii și copiii mei făcându-se mai mari, viața mea se lărgi și se făurire diferite prietenii cu persoane din țară. Viața de nețărmurită frivolitate pe care s-a spus că o duceam a fost o legendă născocită de cei ce auzeau zvonuri nelămurite despre toaletele mele și așa zisele mele excentricități. În ochii multora eram la prințesă Anten care trăia într-o țară de la soare răsare și aceasta le aprindea închipuirea și apoi, îndată ce o femeie trece drept frumoasă, lumea vrea să știe toate despre ea, căci ea stâlnește interesul mai mult decât orice alt. Gula lumină spândează bonul că duceam o viață de petreceri, pe când adre vorbind, viața noastră se scurgea austeră și îngrădită. Adevărul e că în mine era o adâncă și neînvinsă joa de vivră, bucurie de a trăi, peste care nu se putea trece, pe care nici o dezaprobare și nicio încătușare nu au putut se înnăbuși. Oriunde mergeam, duceam cu mine această bucurie de a trăi. Pentru mine orice lucru avea interes și totul mă însuflețea. Așadar, în chip firesc, și eu însuflețeam pe cei cu care mă întâlneam. Se pomeneau târâți de valul entuziasmului meu și nu mai stăteau să se întrebe de ce. Izborul acestei neasemănate puteri de viață nu era altul decât sănătatea mea excepțională și iubirea mea pentru natură și tot ce e frumos. Fără îndoială au fost vremuri în care temperamentul meu artistic m-a împins să găsesc plăcere în toalete deosebite de cele ce se purtau de obicei. Uneori erau chiar prea arătoase sau prea pitorești, dar scuza mea stă în faptul că și eu, ca și femeile din timpul meu, făceam parte din epoca romantică. Apoi aveam o minte îndrăsneață și plină de imaginație și, fiind izolată, departe de Occidentul în care mă născusem, adoptai un fel și un stil al meu, fără să-mi pese de critici, cu o primejdioasă indiferență, față de orice îngrădea iubirea mea pentru tot ce găseam frumos, în țara poeziei în care trăiam. Fiind despărțită de multe lucruri cu care fusese obișnuită, înfăuri cu încetul propria mea atmosferă, aprobată sau dezaprobată, după cum era firea criticilor mei. Ajunsesem, cum s-ar zice, în toiul tinereții, când intrară în viața mea câteva femei tinere, cam de vârsta mea. Nadăj Știrbei, Maruca Cantacuzino, Elen Șuțul, Elen Crețeanu, Sibil Crisoveloni, Marta Bibescu și câteva altele. Se mai iveau din când în când vorbe și mustrări prilejuite de veșnicul pânditor și neîmbrânzitul dușman din vechiul palat. Dar era păzită cu mai puțină severitate decât înainte. Adevărul e că regele Carol și cu mine, treptat-treptat, ne împrietenisem. Începuse să aibă încredere în mine, iar eu îl înțelegeam mai bine. Maruca Cantacuzino avea locul de frunte în grupul prietenelor mele. În volumul său, dintr-un secol de viață, Cela de la Vrancea îl prezintă pe Mihai G. Cantacuzino, 1867-1928, ca un politic cu un larg orizont, posedând o vastă cultură și un deosebit simț oratoric. Între 1904 1907 a fost primar al Capitalei, apoi ministrul de justiție. Face parte din Guvernul de Uniune Națională din timpul Primului Război Mondial. A fost căsătorit cu Maria Maruca Rosetti Tețcani. Mihai Cantacuzino a încetat de în viață în 1928, ca urmare a unui accident de automobil, lângă Călimănești. În 1936, văduva sa se va recăsători cu George Enescu. Era născută Rosetti dintr-o familie de boieri moldoveni. Înaltă, frumoasă, cu ochi negri, mândră la chip, era uneori ciudată și avea netăgăduit o fire originală Tovărășia ei te însuflețea, dar zadarnic ai fi încercat să te opui ideilor ei Căsătorită cu Mișu Cantacuzino, fiul mai mare al lui Gheorghe Cantacuzino, na babul, Era bogată, nu depindea de nimeni și trăia după placul ei, fără să-i pese de critică Bună oară nimic în n-ar fi putut o face să primească o invitație dar îi plăcea să ne adunăm la ea acasă și, fiind una din ființele care știa să-și îndeplinească dorințele, ne făcea să ne supunem zâmbitoare ei tiranii. Petrecu rămas nenumărate seri plăcute în semi-obscuritatea salonului ei, căci Maruca avea mani și una dintre ele era gustul de a sta aproape în întuneric. Aprindea în vatru un foc mare și nu ngăduia alt mod de a se lumina. Acest obicei dădu naștere în mai multe rânduri la întâmplări haznii deoarece Maruca poftea uneori persoane din afară de cercul nostru, neinițiate în riturile sacre întocmite de ea. Acești musafiri, neobișnuiți cu dăile pe jumătate întunecoase, se împiedicau de scaune până să-și croiască drumul spre locul unde era așezate. De obicei ne întruneam ca să ascultăm cântând pe George Enescu, minunatul nostru violonist și compozitor, mare prieten al casei. Nenumărate ceasuri încântătoare am petrecut lângă vatra Marucăi, în tăcere, sub vraja arcușului său fermecat. Trebuie totuși să mărturisesc că prietena mea avea o dragoste ciudată pentru absurd în toate formele sale. Lua lucrurile în serios până la un care punct. De acolo înainte, totul nu mai era decât o imensă glumă în care se cuprindeau obiceiurile, maniile și decretele impuse de ea. Uneori râdeam împreună ca două școlărițe. Maruca era atotdeauna aceea care se apuca de năzdrăvănii și toată lumea era nevoită să ia parte la râsetele ei, chiar și diplomații cei mai serioși. Când îmi amintesc de unele întâmplări, în odăile pline de umbră ale Marucai, îmi vine să râd chiar când sunt singură. Într-o seară, o doamnă Miuapă, bășbuind printre mobile ca să-și găsească blana, se pomeni trăgând de păr pe un pianist pletos, care moțăia istovit într-un jeț adânc ceea ce făcut, pe gazda noastră să izbucnească în hohote de râs și de veselie. Mulți ani după război, Maruca se mutase în altă casă, unde întocmise un soi de divan mare acoperit cu valuri de blocat roșu. Era așezat într-o seară la un capăt al acestei născociri asemănătoare cu un tron, iar ea în celălalt capăt, pe când cânta Enescu, se făcuse, bineînțeles, o tăcere desăvârșită. Prietena mea însă, totdeauna plină de idei caragioase. Scornise că trebuie să fim în legătură una cu alta printr-o eșarfă de mătase, ale cărei capete să le ținem fiecare ca să ne împărtășim în sufletirea prin mijlocirea fâșiei de mătase care ne unea. Era o idee cu totul maruchiană și care arăta întorsătura hasdie a gândurilor ei. Între amândouă colțurile, unde era în fiecare întronate, rămânea un loc destul de mare, așa încât, din când în când, Prietena mea poftea pe câte un musafir să vină să stea de vorbă cu noi. Uneori îi venea chef să dea serate pompoase, cum le numea ea, la care invita diplomați, oameni politici, profesori, doctori și doamne în vârstă. Îi plăcea să fiu de față și să-i ajut să împartă tuturor vorbe măgulitoare și niciodată nu voi uita acum, în ziua cu eșarfa de mătase, făcut deodată semn unui foarte grăsuliu și important ministru străin, să vie să vorbească cu noi Foarte măgulit, gentil omul din țara aliată Își lăsă greoi imensul volum pe divanul dintre noi Întorcându-se când într-o parte când într alta Pentru a se face plăcut totodată amândurora Deodată și amintim a ruca de fâșia de mătase care ne unea Întinse mâna să apuce capătul din partea ei Dar și în conferința domnului îngropată în divanul moale Scurtase atâtea șarfa noastră Încât nu mai rămăsese bucățică din ea cu toate că eram amândouă pe acea vreme Persoane destul de așezate Descoperirea a părut Marucăi atât de hazlie Încât izbucni într-un horhot răsunător de râs Pe când nevinovatul Musafir N-avea habar de pricina care stârnise întrânsa O veselie atât de zgomotoasă și de neașteptată Era în absurditățile Marucăi Ceva sincer și spontan Care făcea din trânsa o tovarășe încântătoare Soțul ei, Mișu Cantacuzino Era un om plin de bunătate care jumătate râdea și jumătate se supăra de năzbătile ei. Uneori încerca să fie pompos, dar Maruca repede îl dezumfla. Nu era chip să ții piept râsului ei. Mișu Cantacuzino a murit acum câțiva ani într-un accident de automobil și Maruca își închise frumoasa acasă cu divanul învelit cu brocart roșu. Nu se mai făcura adunări în odăile ei întunecoase. A ajuns acum aproape o pusnică, dar când mă uit înapoi... Parcă-i aud încă râsul minunat și parcă văd greul diplomat așezat pe brâul de mătase, dar totul trece.